Fata Bistriței Scenariu radiofonic de Angel Trandafir Apoi se povestește că de mult, de mult, în negura vremilor Trăiau pe meleagurile din ținutul Bistriței un plutaș cu femeia lui și aveau ei un fecioraș cu ochii negri ca mura câmpului și părul ca pana corbului. Și în vreme ce părinții lui întocmeau plutele care porneau pe apă de-a lungul țării, până la Dunăre și la Marea Cea Mare, copilul se zbenguia toată ziulica pe malul Bistriței, zvârlind cu pietricele în apa râului și făcând mare haz. Aici, din apă, da, da, de ce dai cu pietre, dacă mă lovești. Îmi pare rău, dar eu nu te-am văzut. Vrei să ne împăcăm? Vreau! Atunci ieși din apă și vino să ne jucăm amândoi. De, ce rochie frumoasă ai! Îți place? E din aurul bistriței. Mama mi-a făcut-o. Și mama ți-se altițe, dar nu așa frumoase ca rochița ta. Hai! Să ne jucăm de-a față ascunserea! Da, da, eu nu știu! Lasă că te învăț eu! Uite, întâi ne alegem! Dă-mi vale, tu ești floare, <sus> dă-mi eu sunt al... <sus> acum eu mi-acopăr ochii și tu te ascunzi între pomi, între flori, unde vrei! D Dacă te găsesc, mă ascund eu! Bine? Am <sus> Un cojoc de motociclă, îmi vale plăci, îmi de unde eu sunt. Cald. Ha, te-am văzut, te-am văzut! Ești în flori! Păi, păi nici nu m-am ascuns! Dar de ce? M-am uitat la iarba verde, la pomii păduriri, la florile din poiană. Ce frumos e aici, la voi! Toată o, ne Unde e? Strigă, mama, trebuie să plec! Spune repede, cum te cheamă? Că mai vin și mâine! Pe mine, Gheorghită! Da, pe tine! Pe mine! Pe mine, fata bistriței Aici, în coamă, vin acuși Și, din ziua aceea Gheorghiță venea în fiecare zi la malul Bistriței și fluera așa cum știa el, iar fata Bistriței se ivea de unde nici nu gândeai și începeau să se joace printre florile și copacii pădurii. Și azi treci vreme, mâine treci vreme, au crescut și s-au îndrăgit unul pe altul. Iar mama Bistrița, văzând asta, a închis-o în palatul ei din adâncul împărăției apelor. Dar fata... A chemat pe împăratul racilor Care a tăiat gratile Și a fugit din palat Fată neascultă, toamnă. Întoarce-te înapoi Întoarce-te Întoarce-te Nu-ți este îngăduit Să te însoțești cu în pământean. Întoarce-te Nu mă întorc, mamă Mi-e drag, Gheorgheță, mi-e drag Mă duc cu el of, of, of. Dacă ți e așa de drag, Gheorgheță atunci du-te, du-te, dar ține minte. Când vei avea nevoie de ajutor, să vii aici și să mă chemi. Du-te, du-te, fata mea. Rămâi cu bine, mamă. Fata Bistriței s-a dus acolo unde o aștepta Gheorghiță, s-a însoțit cu el și a ajuns așa o nevastă bună și harnică. Și vremea trecea și îmbătrânea și fata Bistriței și Gheorghiță, dar asta era numai așa de ochii lumii, că fata Bistriței suse două cămăși de borangic fermecate și de cum se îmbrăcau seara cu ele, amândoi întinereau. Dar cu toate că trecuse atâta amar de vreme, Gheorghiță tot nu aflase numele adevărat al nevestii lui. Nu m-a mai întrebat, Gheorghiță, că îi primești de moarte. Dacă ai să numele, vei muri. Și tu, mândru? Eu voi muri cu o clipă înaintea ta. Peste pământurile dintre munți și mare, stăpânea pe vremea aceea un voivod bătrân, înțelept și viteaz, din neamul străvechi al voivozilor noștri pământeni, care avea o mândrețe de fată ca o floare, cu numele de Irina. Tocmai veniseră pețitorii să ceară când buciumele începură să sune a primești Domnul vărit la hotarul țârii. Cine sunt oșteni? În fruntea lor se află God. Nu se mai sature de pământ, God împărat. Mai vrea și de la noi. Să-i dăm atunci cât i-o trebui, de lung și de lat. La arme oșteni! Arme. Arme. Voivodul cu oștenii lui au ieșit înaintea cotropitorilor și de trei ori oștile s-au izbit în suliți, s-au zdrobit în buzdugane și s-au tăiat în paloșii. Dar izvânda era când de o parte, când de alta, că împăratul împăraților avea o știre câtă frunză și iarbă. Și văzând voivodul că nu poate birui puhoiul lui Got împărat, s-a sfătuit cu oștenii lui să se tragă la munte pe aici, prin părțile bistriței, și să-l prindă pe dușman la strântoare. Într-o seară, voivodul cu o de oșteni și sfetnici a ajuns la casa lui Gherghiță. Bucuroși de oaspeți gospodarilor! Bucuroși! Bucuroși! Da, suntem ca mulți moșnege. Ce zici? E, mulți, puțini, noi i superare. Dacă ați nimerit la gospodaria mea, am să vă omenesc și eu cu multul și cu puținul meu, cum am pomenit din moși moș. Ah. Știi cine sunt, moșnege? păi de, dacă mă gândesc bine... Sunt voievodul țării. Să trăiești măriata. ta. Poftiți înăuntru. Fata Bistriței s-a îngrijit cu mare sârguință de oaspeții săi și i-a îndestulat cu pită caldă, cu miere de albine, cu vin și cu plăcinte, cu bostan. Dar tot timpul își arunca ochii la un tinerel cu mijlocul subțire încins cu Palos Draven, care îi dea sfios mai parte. S-a dus la el și l-a luat de mână. Tu, copila mea, vină cu mine. Nu se cade să stai între atâția bărbați. Dar de unde știi mătușa că sunt fată? De-mi zice așa? E, ochii mei nu mă înșeală niciodată. Vino cu mine în odaia Du-te Irina. Dute cu bătrâna asta cum se cade. Dute și te odihnește. Mă duc, Tatuca. Cu plecăciune voi ier, dumneavoastră. Admane! Poruncă, Maria ta. Câți oșteni s-au prăpădit astăzi? Destui, Maria ta. Tot toate astea, vrăjmașului i s-au prăpădit de cinci ori mai mulți. Mm. Dar ei sunt ca iarba, Maria. Ta. Te îndoiești de puterile noastre, Hatmane? Să mă ferească Sfântul de așa ceva, Maria. Ta. Eu am spus ce este. Tu ce vestem dai postelnice? Eu, Doamne, am îndeplinit porunca Mariei tale și nu prea. Cum? N-ai trimis copiii și femeile în munți după cum ți-am poruncit? Trimis, Maria. Ta. Copiii sunt bine ascunși în păduri. Nu să-i găsească nimeni. Codul e frate cu noi și o crotește. Dar femeile, postelice. Cu femeile, ce ai făcut? Le tinere, măriata, ba chiar și parte din cele mai vârstice, n-au voie să meargă. Au rămas alături de fiii și soții lor și s-au luptat cu multă vrednicie. Postelice, postelice. Sunt fiicele și mamele noastre. Nu te cer pentru asta. Să trăiești, Maria. Ce i acolo, capitane. Se, se zărește în vale un călăreț cu o pânză albă în vârful suliței, Mariata. Trebuie să fie un sol. Adunăm coace să vedem ce vrea. Iată-l, Mariata. Dezleagă-i ochii. Grăiește, solule, ce vești ne aduci? Vești bune, Maria ta. Pace. Pace și îngăduința măritului nostru stăpân, Got împăratul Pace. împăraților. Pace. Pace. Nu vă bucurați așa de vreme, oșteni. Stați-olea, să mai chipzuim. Ce voiește, în schimb, măritul împărat? Tu și țara ta, să ascultați de acum înainte de poruncile lui. Țara asta n-a ascultat de nimeni niciodată și nu o să asculte nici de el. Ce mai cere? 300 de care cu bucate. Îi dăm. Ce mai cere? 300 de vite. Îi dăm. Ce mai cere? 300 de cai moldovenești. Îi dăm. Ce mai cere? Zece copile. Nu! Asta nu! Niciodată! Nu, nu te Maria ta. Asta ni solia. Mai cere ceva? Da, Maria ta. Cere să-i dai prins pe oșteanul cel tânăr care i-a ucis feciorul. Nu, nu! nu, asta nu. Pe domnița Irina, nu. Nu. Îngăduie Maria ta o întrebare în afară de solia mea. Cât vreme vorbești cu Vincios? Întreabă solia. Oșteanul cel tânăr care l-a răpus în luptă pe feciorul lui Got împărat. E domnița ta Irina. Da, sonule. Strașnică, domnița-i, măria Spun asta pentru că și eu sunt oștean și îmi place vitejia. Dar ce răspuns să-i duc măritului got împărat? Eu și țara nu ne închinăm lui. Iar copile nu-i dăm și mai vârtos nu-i dau pe domnița Irina. Nu, nu Atunci mă duc, Maria, ta, să duc răspunsul tău măritului got... a plecat și voivodul cu sfetnicii lui au rămas în așteptare. În locul solului cel bătrân cu vorba potolită, a venit altul care nu s-a ploconit în fața voivodului și a început să strige la el. Dacă nu te supui poruncii împăratului, va fi vai șamar de țara ta! Lift! Bun. Cum îndrăznești să vorbești astfel cu măria sa? Sunt sol! Așa am poruncă! Grăiește, solule! Dacă așa ți-i porunca. Măritul Got se milostivește de tine și de țara ta. Se învoiește să se întoarcă tot pe unde a venit, să nu mai calce niciodată pământul țării tale. Se lasă pe gubaș de carne cu bucate, de vite, de cai și de cele zece copile. Și ce vrea în schimb? Să-i dai prinsă de război pe fica ta care i-a ucis feciorul. Nu! Niciodată! Dacă nu te supui porunci împăratului, țara ta va fi cotropită de la un capăt la altul, de nu va rămâne piatră peste piatră. Orașele, satele, cetățile, câmpiile, holdele și pădurile arse, oamenii dușrobi, robi, iar pe tine te va lega de coada calului, de barbă ce? și te va târâ prin țărână până ce va cădea din tine bucată cu bucată. Destul, solule, întoarce-te la stăpânul tău și spune-i că nu-i dau decât trei coți de pământ, de nu-i o ajunge! O să-i dăm mai mult. Măritul God, împărat, îți lasă timp de gândire până în reversatul zorilor. E, oșteni și băier dumneavoastră, ce hotărâm! Să hotărăscă ta și aceea va fi. Nu, Capitane Glod. Acum nu mai pot hotărâ eu singur. Hotărăsc voi. Tu ce zici? O dăm pe domnița Irina Auba. Ba, Maria ta. Dar tu, postelnice, ce zici? Ba, Maria ta. Voi sunteți tineri, vă clocotește sângele în vine, dar să vedem ce zice unul mai bătrân tu ce zici, Hatmane? Eu, Maria ta, decât să hotărăsc, eu mai bine taie capul. Atunci, grăiește tu, Vornice, care ești cel mai bătrân dintre noi. Eu am să gresc mâine, Maria ta, cu paloșul în mână. Ce de Dar, unde Maria, ai podoapele astea așa frumoase, ie, fotă, maramă de borangic? De la mătușa. Ai venit să mi le arăți? Nu, măriata, am venit să vă împac inimile zbuciumate. Am auzit tot ce a spus solul și sunt gata să izbăvesc țara. Irina. Pentru ce îngenuchiezi în fața mea, uncheașule? Pentru că ești și din sângele meu și sunt mândru de tine. Dar nu te duce, copila mea. Nu te duce, domnițare, să te ucide în chinuri. Dar domnia ta, capitane, și voi toți, de câte ori ați vrut să vă dați viața pentru țară? E, noi suntem oșteni, domniță. Și eu sunt fiică de oștean, răsărită ca și voi din țărâna acestui pământ, plămădit cu lacrimi și cu sânge. Mă duc să izbăvesc țara. Nu vreau să o cotropească dușmanii. Domniță, domniță, mie drag de tine. Nu te duce. Așteaptă până mă întorc eu. Ești fericită. Mamă, dușmanii au năvălit în țară, Vor să dărâme orașele, satele, Să aprindă holdele, pădurile, iarba, florile, Să ucidă copiii, să pângărească femeile, Să robească tine. Cum se poate? Ce nu mai sunt bărbați în țara asta? Sunt, mamă, oameni viteji care apără cu dârzenie pământul țării. Chiar Irina, fica voievodului, l-a ucis în luptă pe fiul lui Got împărat, dar acum acesta o cere pradă de război. Vitează, fată, bine i-a făcut. Și tu, tu ce vrei să faci acum? Să-mi spui ce putere am ca să o scape pe Irina din ghearele lui Got împărat. Da. află. Află că ai puterea focului. Oh, am să-i pe toți. Dar ia seama, fata mea, dacă te folosești de puterea asta, va trebui să te întorci în împărăția apelor. Dacă domnița Irina vrea să-și dea viața, dau și eu dragostea mea pentru țara asta. Când s-a întors fata Bistriței, domnița Irina era gata să încalece și să plece. Voivodul cu toți oștenii îngenuncheaseră în fața ei și, cu capetele plecate, îi cereau iertare. Stai, domniță, nu pleca! Și asta, mătușă? Să îngăduie Maria ta să mă duc eu la got împărat, în locul domniței Irina să mântui țara. Mătușă? Mătușă, țar de deșagă? Nu șuguesc, Maria ta! Tu ce zici, Gheorghița? Dacă îți țara de dușmani, du-te Mândru. Chiar dacă n-ai să mă mai vezi niciodată? Dacă n-am să te mai văd niciodată, Mândru, atunci spune cum te cheam. Și mai arată-te o așa cum erai tu în tinerețea noastră, cea adevărată. A zburat pe cal ușoară ca o pasăre, nici n-a atins scările. Mădușa, mădușa, lasă-mă să te îmbrățișez. Îmbrățișează-mă, Irina, dar taci, nu mai plânge. Și acum, Maria ta poruncește celor doi oșteni să-mi dea mie torțele. Dați-i torțele oșteni. Rămâi cu bine, Irina. Cu bine, mădușa. Rămâneți cu bine, oameni buni. Și să nu uitați că pământul ăsta este al vostru din veacul veacurilor. De când e lumea lume, să nu-l dați nimănui niciodată! niciodată! Lui niciodată! Lui Hai, burgule! Zboară! A intrat în mijlocul dușmanilor! A aruncat torțele! Fug, dușmanii! Nu mai am unde tu că A aprins toată tabăra, i a pârvoit pe toți scrumia a făcut. Fug! Uite că se întoarce! Ne face cu mâna! s au oprit de scale, că golește calul! Ce-i Se topește! Se topește! În jurul ei țâșnește apă! I-a ajuns până la genunchi! Până la piept! Până la umeri! Tornă! Măria ta! Când? În clipa când a strigat Dorna. Țineți minte, așa să se numească și apa aceasta, Dorna. Pentru că această întâmplare să nu se uite din neam în neam și din veac în veac, apa în care s-a prefăcut fata Bistriței se numește Dorna.